Assalamualaikum dan hey hey hey. Namusai Yusaidi Yudanis. You are listening to Yusaidi and Friends show special episodes introducing one of our good friends, Azhar Shazri Azizan. Azhar Shazri Azizan adalah seorang financial consultant yang berpengalaman di MAA. Miaw! Berkahwin dengan gadis cantik bangsa Filipina, Nurul Safiah Galco dan mempunyai anak lelaki yang berumur 4 tahun dan 6 tahun. Baru-baru ini, Azhar ada menceritakan bagaimana dia berjumpa dengan isteri beliau. Bagi saya, ia adalah satu cerita yang cukup menarik untuk saya rekodkan di Uzaidi Friends Show. Saya bini Dan ni kat internet Back in November, December 1999 Masa tu, Dan jumpa dia masa Dan chatting kat Chatting lah Kononnya, Dan nak cari awik siam Setelah Dan kecewa, korna tipu dia awik seorang tu Masa chatting tu, Dan perhati je bini Dan ni eh. Dan usik usik Dan usik usik Sampai dia sukur kat Dan dia pun mula dah hantar gambar dia. Oh mak eh, dia. Pose macam model, longtek baiknya. Cantik tertarik, kau memang tempam. Hmm. Dan cakap macam mana no nak buat ni? Sudin so, tulis lah nombor telefon kat gambar den ni, yang macam chogilo ni. Kemudian dan email kat dia. Ha besok tu dia telefon den ha. So, tak pada hari tu ah ha. den gayut gayut dengan dia den gayut gayut layan telefon layan-layan sebulan kawan dua bulan couple arah telefonnya den gayut gayut gayut pergi gayut sampai dahan patah den cakap kau ha jumpa lagi tu tapi Den memang syukur betul lah berorak dengan dia ni sebab dia faham naruri lelaki Dan ni satu hari tu dia ajak Den jumpa ha Dan payah tambang emas untuk dia datang sini Dan pun tunggulah kat depan pintu airport KLIA dalam hati Den punyalah berdoba-doba yuk lah belum pernah jumpa kan Tu bodo lah Sebelum ni tengok gambar je. Tapi dalam hati Den Ninden tu cakap tak kio lah siapa dia nanti. Orang yang Den bakal jumpa nanti itulah bakal bini Den nanti. Sebab Den tak suka main-main cinta ni. Bila dah jumpa. Ah ha, alhamdulillah. Orang yang sepijik macam gambar. Manis mengancam. Barang baik punya. Dan lepas tu, Dan bawa lah dia jalan ke Malaysia ni. Jalan-jalan Malaysia. Habis minggu, dia balik Filipina semula. Dia kat Dan. Dia nangis dengan kereta bang Sebab kena pisah dengan Den. Den pun sebenarnya rasa sodih ke Lonely gitu Lepas hantar dia balik-balik ke, ke airport sedih. rasa Nasib baiklah dalam seminggu tu Den sempatkan hadiahkan dia sebentuk cincin Tando niat ikhlas Den suka kat dia Alamak Ayazah Islam Dan pun tahulah There is no turning back Tak boleh nak main-main ni Sebab dia dah tukar kamu Dan buat persediaan seorang-seorang, Diam-diam sebab family Dan tak suka Dan kahwin orang luar Nak jadi cerita Bapak dia pula tu Pesta gereja Aduh Dah giloh ke apa Dan ni Ambik khusus kahwin seorang-seorang Ambil kemuliaan kahwin di luar negara seorang-seorang Habis je semua tu Dan pun berangkatlah ke Filipin Nak jumpa mak ayah dia Orang pun tahu juga Dan datang ni pasal nak kahwin anak dia Banyak dugaan tiba masa Dan nak pergi Filipin tu. Tapi semuanya Dan dapat atasi Itulah yang buat Dan yakin 100% Inilah jodoh Den. Akhirnya pada 22 hari bulan Mei 2001 Dan pun berkah dengan dia Kek Manila Golden Mosque Kepo Manila Dan kahwin cowboy je Kahwin kat masjid Berwalikan hakim sebab Mak bapak dia masih kristian. Nak travel ramai-ramai susah Dan tak mampu nak bayar tambang flight satu family Asalnya Dan nak nikah pada 25 Mei nanti Dan pergi Masjid bersama dia Dengan mak dia nak tanya pasal pos nikah ke masjid tapi orang kat masjid tu kata jam tu juga Dan mernikah aduh ayah tu pun lama-lama pos mahal nak duduk hotel lama-lama ni Abis cerita Dan dengan bini Dan pun nikah lah. Kejap dia mesti dia tu. Lepas akan nikah dalam 20 minit, tempayar yuran dia, dapat sijil. Dapat sijil nikah, terus kerja commissioner. Settle semua. Cuba masjid, Dan Ngabidin masih dalam keadaan terkejut. Kami dah nikah rupnya. Kendui kahwin Dan ke Malaysia bulan Ogos 2001 Abah Dan sponsor semua Sebab dia akhirnya gembira terima menantu mu'alaf Terima kasih lah Abah Jasamu Dan konang sampai bila-bila Selamat pengantin baru Selamat Ah, ha, Itulah berpaya. cerita ringkas bagaimana Azha Shazri Azizan, kawan baik kita Sebabnya beliau berjumpa dengan isteri cantik beliau. Ha. Lari kan? Dan untuk pengatuan kawan-kawan kita, Azhar akan menganjurkan satu workshop kewangan asas yang hanya berharga RM30 seorang pada Januari 11 hari Ahad dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Di Menara MAA Kuala Lumpur. Jadi, dan siapa yang berminat, sila telefon beliau. Ini talian 012 012-201-1555. 012-201-1555. <tune> Hey, saya harap anda teribu dengan UZAID and Friends Show Dan jika ada apa-apa cadangan sila email pada saya UZAIDVKESIA dan nah, Siapa yang belum jadi kawan tu Come and get personal with me Just type Facebook dan search for UZAID UDANIS Dan add saya sebagai kawan Jangan lupa ha? Untuk siapa yang mencari pakek-pakek melancong yang murah Klik www.pakekmurah.com www.pakekmurah.com Hei, hey, hey. Saya Uzaidi Udanis dan harap dapat berjumpa dengan anda semua di masa yang akan datang. InsyaAllah. Bye-bye.